وَعَلَى مَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ الْحَاضِرُونَ يَقُولُ رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Lehumul boshra fil hajatit dunja o fil akhira La të bdile li kelimat Allah Dhalike hu al fauzu l'adhim Falenderimet janë për Allahun gjëlle shenuhu Zotin ton falenderojmë për ti ndihmë dhe falje kërkojmë Ato njëri që e drejtojnë zotja së kush nuk mund dhe ta humbas A njëri që humbet rrugën e ti As kusht tjetër veç Zotit nuk mund dhe ta drejtoj Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër Që meriton të adhorohet me të drejt Përveç Allahu Gjellësha e nuhu që është një dhe i pashojq Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamed i pacha dhe bekimet e Zotit që ofshin gjithmon me të është rob i Zotit dhe është i dërguar i ti i fundit Të ndëruar besimtar dhe besimtare dhe lezër dhe motra Allahu Gjellësha e nuhu thot në Kuranim famlart Djeni, djeni se miqët e Zotit nuk trembën asë njëherë, asë njëherë nuk mërziten Janë ata që kanë besuar edhe janë të devonë shumë për para Zotit të tyre Për ata ka mjusht dhe në këtë bot, ka mjusht dhe në botën tjetër Kjo është premtimi Zotit e Zotit nuk e thyem premtimin e ti Kjo me të vërtet është fitorja më e madhe Vlezër dhe motra vësimtar dhe vësimtare Kjo jetë, jeta e kësaj bote E ka për borgë Që një herë të të bëjt të qeshesh E tre herë të bënqit të qash Një herë të ngrelart E shumë herë të ullë posht Ajo të mashtronë e të thithet josh E ty duket se bote në këndor Kushtë të tha ty Se njëriju që ka post Do mos do shmërisht është i dashur tek Zoti i gjithësisë. Kusht të tha që njeriu që ka para me domosdom Zoti është i kënaqur me të. Kusht të tha që njeriu që i shfton fatkesive, nuk e sprovon Zoti me siguri që është më i mirë tek Zoti i gjithësisë. A ka në këtë botë, a ka në këtë gjithësi, a ekziston diçka më e madhe se Zoti? Ather kush më shumë se Zoti i gjithësisë që dha jetën, që mban jetën, që merr shpirtin, që të ringjall, e të llogarit kush më shumë se ky Zot e meriton t'a ja fitosh kënaqësinë. Ku i thua ja ti diabollin më shumë? Për kujt ta presësh raziullin? Për kujt e pret që ti et të kënaqur me ty? Paraja që sot e ke dhe nesër nuk e ke, shefi i punës i cili sot për ty është mik Enesër mund të, të kthehet ndaj mik, njerëzit kushdo që ofshin këta njerëz kur vjen momenti i fundit të dorëzojn dhe e me ty nuk futen, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i dashuri Zotit kur shkoi në qytetin e Taifit me nëjetin për të thirrur këta njerëz në rrugën e Zotit Tu tregoi dritën nga errësira, jo thjesht nuk e respektuan, jo thjesht nuk e prizën siç i takonte, por e ofenduan, e shanë, keq trajtuan. E kur doli për qytetin i përgjakuar në këmbët e tij, me lot në sy, në nhiën e një peme, ka bërë një dua Një dua e cila i lëvi zemrat prej vendi Një dua e cila i shkundi malet Një dua e cila borit që engjit e zotit të zbresin me njëherë në tokë E ti thono Muhammed Jemi në në urdrat tuaj Nëse ti ke dëshirë në efshim këtë, një, këtë, këtë vend Edhe banorët i këti vendi më nuk kam për të egzistuar Qfar tha Muhammedi sallallahu ari e sellem Në dua në përgjërimin më të bukur që është borë në do njëherë Tha, o Allah Ty t'ankohem për dopsin time, ty t'ankohem për pamunësin time, ty t'ankohem për pafsin time, për para njëzbe, ty e zotit pafuqishmeve, ty e dhe zotim, në dortë kujtë po më dorëzonë o zotë, në dortë të huajtë që s'më një, apo tarë miku që mbi mua ka pushtet, në qofë se ty o zotë si e zemruar me mua, unë s'pyjës për asë gjë, por falja jote është rënsishme për mua, kërkoj mbrojtje me dritën tënde që i shkëlgjen gjithë errësirat që rregullon gjithë dynjan dhe ahiretin që të mos zbresësh zemrimin tënd më mua që të mos më pfshij paknaësia jote para teje gjithmonë do pendohem ose Zot derisa më mua të kënaqësh asgjë për veçteje nuk e ndryshon gjendjen për mirë ose Zot e kur i tha këto fjalë erdhi engjëlli i maleve dhe tha o Muhammed jam urdruar për i Zotit në këtë dëshirë i bashkoj këtë dy male edhe i fshi këta njërez në facja dhejët, por a e nuk kështë ardhur për dënim, kështë ardhur për mëshirë. Jo për hakmaje, po për falje, tha jo, nuk e dua këtë, por dua e që nga pasar si të këtyre njezve të dalin fmii që adhurojnë Zotin e nuk i bëjnë shok ati, vëzër dhe, dhe motra. Në qdo ditë dalin për shpijë, Me zemrën të mbushur plot me halle, me kokën të mbushur plot me plane, me frikën se mos na mrziten filani apo fisteku, me stresin çfarë i pëlqejnë shefit ton, çfarë i pëlqejnë klientit ton, çfarë i pëlqejnë partnerit ton, shqetësimi madh. Çfarë dhuratë duhet t'i bëj, çfarë punë unë dua të bëj, që ai të mësoj, të më shoh me sy të mirë e ai unë ta kem mirë me atë. Ne çdo ditë themi shumë fjalë, bëjmë shumë lëvizje, u thojm shumë ku nuk shkojm, por pak, shumë pak prej nesh ndalen dhe thon vetes, mor njerëj ti që flej ka shumë, që lëviz ka shumë. Sa përqind të këtyre pumave po i bën për hatrën e Zotit? A se ke pyytë vejtë njëhere A është i knaqërë Zotin me ty Në këto fjalë, në këto punë, në këto vepra A po të gjitha këto punë Ke për ti patu në kur rizin tëndë E ke përdhën dhugari për ta Për para Zotit të gjithësis Një grua e madhe Me shpirt shumë të madhe E quajtu rabi atullë, adewije A jo kishtë të gjuhën e shpirtit E kur komunikonë të me Zotin Thoshtë e fjalë që shkryhen me flori Ja si e për që na shisin e Zotit vetëm Zoti ti i kënaqur pa nuk ka dërt mrziten e të gjithë bota ajo thoshte o Zot vetëm ti ti she i kënaqur me mua pa le të ishte hidhur e gjithë kjo bot vetëm ti të pranoje pranteje pa le të mrziten të gjithë në tok vetëm mes meje teje të kishjet pa le të çdo gjë tjetër është kret në sa rri dashurinë tënde s'ka më dhimbje s'ka më dert se çdo gjë që është mbi dhë një ditë dhë do të jetë se çdo gjë që është mbi këtë dhë një ditë dhë do të jetë ashtu realitet çdo gjë do të jetë një ditë dhë nuk do të ekzistojë e do të mjelet vetëm Zoti i gjithësisë vëzër dhe motra nuk ka më të lart por njeriu në këtë botë se kënaqësia e Zotit që Zoti të jetë i kënaqur me robën e tij, objektivi më i madh i vendit vendosi vetë çfarë dësh, qëllime, objektiva, shkon marrë shkolla të larta, magistratur, doktoratur, ta kesh rrogën me miliona dhe me miliarda, mos kujtose ka arritur majën, maja e robit në këtë botë është që Zoti të jetë i razi. Robijim filani biri filanit që arritur kulmin un jam i kënaqur me ty e poqejse un i kënaqur thot Zoti me ty çfarë dëm i ka për të bërë botat e poqejse un jam i mërzitur Robijim me ty çfarë do binje do të bëj Zoti do të bëj bota finalësia e Zotit nuk është me fjalë nuk është me hytbe, nuk është me fjallë bukura, knajësia e Zotit ka shenje, lusim Zotit të njapë knajësin e ti, për e këtyre shenjave, dhe zërë dhe motra, nëse do të adish, a është Zotit razi, a është i knaqër me ty, puna e parë, a njëri me cilin Zotit është i knaqër, je për hatin shpirët e në zemër, ja bën në zemën malë, si që thotë, Zotin Kurani në famlartë, ati njerinju që Zotin i futi slavin zemrë, i hapet, kraharor, i fryhet, i mbushet zemrë, ashtu, si që në bushtohet zemrë, ati tjetit ku njitët majtë mali dhe smerë frimë do të, njerinju më cilin është i knaqurë Zotin e ka zemrë në madhe e ka shpirti në madhë, ndihet rahat, edhe si kur tjetë duke ngronë buke krypë, a i me cilin nuk është iknachur zoti, e ka zemur në ngusht, e ka shpirti në zi, e ka shumë të vogël, edhe si kur gjith botën të avendosisht për para, botë, vlezër dhe motra mund të hynë barkë, për nuk hynë shpirti. E nëse bota kënësia nuk hyn shpirt, robi ka përqen gjithmonë fukara, ka përqen gjithmonë i varfër. Shenja e dytë, nëse do ta dish se Zoti është i kënaqur me ty, Zoti kur kënaqet me një njeri, i thotë engjëve, ti ta donit filanin se unë e dua atë. I thot njerëzve në tokë, njerëzit janë ushtarët e janu Zotit, ta doni filanin se unë e dua atë. Në hadith thuhet se ku robi përpiqet me fitu kënaqësinë e Zotit, Vjen një moment që Zotit e thot Gjibrillit Engjilit kryesor Në qëllin e shtatë O Gjibrill Unë e dua filanin Birin e filanit Ta përmen me emër dhe me mbjemër Pra ndaj dhe ti ta duash ato O Gjibrill Edhe e don Edhe Gjibrillit atë njëri Pasa Gjibrillit thret në qill Për para engjit e Zotit O engjit e Zotit Zotit dhe unë e duan filanin, birin e filanit Ta doni dhe ju atër E duan dhe banor të qilit A ka më lartë të doj Zotit Gjibrili dhe banor të qilit Por nuk mjafton tjep Zotit më te vërse sa kach Atëhe Zotit thot këti njeri ju I vendos kabullin në tokë E duan njerëzit e respektojnë atër Edhepse nuk ka shumë postë Nuk ka shumë para or atë e don Zoti, e duan engjëjt e Zotit dhe e duan njerëzit e mirë. Shenja e dytë, pra vëllezër dhe motra, është të doj Zoti, engjëjt e tij, e duan njerëzit në tokë. Shenja e tretë, nëse ke dëshirë ta dish se Zoti është i kënaqur me ty, është se kur flitet për punë të mira, ti fluturonde punë të mira, por thuhet për gjunahe, ti ke këmbët e gozhduara përpara gjunaheve ku she vend të mirën me kënaqësi e i largohet të keqes me lehtësi kjo është tregues që me lejt Zotit Zoti e don atë njerëz vlezër dhe motra o njerëz o njerëj jeto sa të duash në këtë botë futja me qindra, futja me mira vite. Do të vijë një ditë që do Duaj, që të vdesësh. Duaj çfarë dëwash në këtë botë, do të vijë një ditë që ke për ta lën atë. Bëja çepin kujt e dëwash në këtë botë, do të vijë një ditë që ke për ta vrakësuar atë. Çdo ti thosh Zotit, ti unë e gjithën e mbar. Kur shkojm tek Zoti, masi na varrosin njerëzit. Sipe çfarë thot Zoti, robi i tij, sapo e ka mbarrosu. Robi im të lanë dhe ikën, në dhe të futën, me dhe të mbulua, asë push me ty nuk u futën varë, edhe si kërë të futëshin me ty, dobi nuk të të bënin, ku jeti sotë robim, jam unë që kam qenë, jam e do të të jemë gjithmonë, betëm unë nuk do vdesë, jam unë nuk do vdesë, jam unë nuk do vdesë, jam unë nuk do vdesë, jam unë nuk do vdesë, Zotë më thua shësot, robinim, nuk kej kur gjithë tjetër me vete, përvej se punës të ndë dhe mua, Zotë i në më shroftë kërbim në këto moment, në më shroftë me më shirën e ti dhe më ato punë të vogla që kemi, mos haroni vlezër dhe motra. Do vi një ditë që do vdesim, do vi një ditë që do rinjallëmi, të gjithë, të paveshur, të mbambulluar, si shnalin dhe nëna tona, do vi një ditë që unë e ju mbretrit, profetët e Zotit njerëzit më të mëdhenj e kanë kokën ulur dhe zguzojnë ta shohin Zotin e Zoti at dit do thotë ku janë pasanikët sot askush s'e ngre dorën ku janë pushtetarët sot askush s'e ngre kokën thotë sot unja mos Zot ku janë plot fuqishmit askush nuk flet të gjithë kanë sytë në tokë e kush guxon të flasë at dit përpara Zotit e Zoti do thotë at dit E kujtë është sot pasuria, e kujtë është sot pushteti, e kujtë është sot lavdhia, a shkush nuk budon këthe i përgjigje, e Zoti i përgjigjet vetë, ma dhe si se ti, sot të gjitha janë të Zotit, ajo është i vetëmi edhe është i plotfëqishmi, do vi një moment për mua dhe për ty, mëj vështirë se kjo që përmenda dhe rritani, do thirët për para miliarda, miliarda kriesave, O filani biri filanit me emrin dhe mbiemrin tënd, dil se dalish përpara Zotit, thritet emri yt, thot Aliu, Zoti qoftë i kënaqur me të, do ketë njerëz por të uthritët emri do të bje mish i ftyrës, ju ngelem vetëm kësë ka më ftyrë, nda turpi, emri, edhe mbi emri ju të thyrët, dilë për para zotit, me tha shko të ako filanin të dridhe në kamët të dridhe zemra, të dalishti për para zotit, që kemi i thamë të i zotit, në ki zotit do të thotë, të robi im të kryova, pa i mar leja askujt të ushtjeva, të mora shpiritin të rinjala, Qa të në thua është i sot mua? Qa ke bërë sot për mua? A qkoj njëherë mende se ke përtarë në të moment Qa ke bërë për knajësi në time? Por fitua knajësi në time Por ma shumë se sa kajtë vlezër dhe motra Knajësia e Zotit Mbetet edhe në gjenet Kur hynë banë orë të gjenet Në gjenet gjithë dhe në bërë Zotit për tyre Hynë në knajë që në si fmid Ju thot Zotit mas një farkohë O banë orë të gjenetit Çfarë dëshironi tjetër për meje që t'ju a jap i thon Zoti, o Zotë, ç'dua më tjetër prej Teje? Ti na falë gjunahet, ti na i zbardh edhe fytyrat, ti na fut në xhenet, a ka më shumë se sa xheneti? Po, thot Zoti gjithsesi, ka më shumë se sa xheneti, ëshkënaësia ime, raziulliku im, unë sot jam razi i me ju dhe kur s'do të zemërohem me më, unë më me ju. E kur ti thuat kë fjalë, xheneti s'ju hyn në sy. Prazi lliku i Zotit, knajësia e tij i vlezër dhe mëotër, është më ma e madhe në këtë botë, është më ma e madhe në botën tjetër. Zoti i Jezusit na i pastroi zemrat tona, i bota fjalët tona, punët tona për hatrën e Zotit. Na gjykov Zoti me mëshirën e Tij dhe jo me drejtsinë e Tij. Zoti na falt gabimet, kusuret, dëvoglat të mëdhat, ata që i mbajmë mend, ata që i kemi harruar e na mundsof Zoti çat punë që e bëm ta bëjmë për hatrën e Zotit, se çdo gjë në këtë botë do të mbarojë si shmarëm dhe ne dhe do të mbetët betëm një, aji që ka qenë është dhe ka përqenë gjithmonë Zotë i gjithsi, s'Allahume amin amin, amin, amin, alhamdulillah i robbil alamin <coughs> <coughs> <coughs> Elhamdulillahi Rabbil Alamin, o salatu, o salam, o ala sejdina, muhammedin, o ala alihi, o sahbihi e gjmein, thumma emma abat, lezër dhe motrë, besimtarë dhe besimtarë, edhe njëherë bashkë me ju vilutem Zotit e gjithësis, ti bëjë fjalët tona, punët tona, levizet tona, të gjitha për hatërët Zotit, se në qofë se Zotit është razi me robin e ti, Një dit mund të mërzit të njerëzit me të, por do vi një dit që njerëzit do të gëzohen me të. En që se robi mundohët fitoj knajsin e njerëzve duke zemruar Zotin, mund të kna që një dit njerëzit me të, por do vi një dit që edhe vet njerëzit të afert do të zemruhen me të. Pra ndaj Zotin, mos të ndaft, asë një herë prej knajsis e ti. Sot bash me ju duhet bë një vlerësim dhe një urim. Edhe pse vlerësimi dhe urimi janë shumë të më të mdhashë se fjalët tona, për dy kategori njerëzish janë shumë të rëndësishëm shoqërinë tonë, të cilët i ka vlerësuar Zoti e gjithësisë, ta bëni një vlerësim dhe urim bashkë me ju për mësuesit, ata të cilët uni quajë heronjtë panjohur, ata që kanë dhënë gjithmonë shumë, por shumë pak janë shpërblyer, ata që japin mendjen, zemrën, shpirtin dhe trupin e tyre për pak më shumë detyri, për pak më shumë ndritë Por shumë për njëzë dhe së fadim vlerën I uroj edhe i respektoj bashkë me ju këtë kado gëri njëzës Dhe i lutëm zotit të gjithësis që a i të ashtë shpërblej Dhe shpërblimin dhe orimin dua të bëj Me një pre hadithëve të të madhët Muhammed sallallahu aleyusel Në cili thot, vetë zotit gjithësis E njëtë e ti, njërzit në tokë dhe, dhe peshqit në det Luten për mësuesin i cili mëson njërzimit hajër A ka më shumë se sa për ty të lutët zoti, e njëtë e ti, banorët në tokë, e peshqit në detë, por atë mësuës, i cili ju mëson njëzë vë hajër, jo gjithë do kush që me rogën për mësuës, është mësuës ka shumë mësuesë ndoshta s'mari rrog, por ata janë dëvlerësuar, janë vlerësuar për njerëzve të mirë, për pejgamberëve të Zotit, për i vetë Zotin e gjithësisë, prandaj Zoti ia shpoblet mundën atyre dhe i shtof sa më shumë të tillë njerëz se realisht ndoshta sot se kuptojmë, nesër kemi për ta marrë vesh sa na nevojiten mësuesit, njerëzit që mundohen ta përcjellin hajrin tek breza të, të ardhmë, e urimi dhe respekti i dyt është i madh është për nënat tona. Është një urim i cili nuk është vetëm për ditën e 8 Marsit. Është një urim hakun e cilit nuk e lën viti, nuk e lën gjithjeta. Nënat, ata që japin kockat e tyre, gjakun e tyre për fëmijën e tyre, por edhe nënave dua të u them, jo çdo grua që lind fëmijë është nën, nën Nuk është e letë të ameritojsh këtë emër Shpërblimi, respekti dhe urimi për këtë nëna Për ato që kanë kaluar ndoshtë sa skishin shkoll Por dhanë shumë për fëmjitë të tyre Por dhe për ato nëna që jetojnë sot Prapësht me një prej për shqeshëve që jetë Muhammedi sallallahu alai oselim Për thotë gjenetin zote e ka vendosë Poshtë ka mbet nënave A ka më shumë se sa kaxë Këtë gjenet me të nëna me këtë bukurinë që si përshkruan do t'robi është poshtë këmbëve të nënave prandaj u nëna Mos e neglizhoni punën tuaj, mos prisni shumë shpërblim se edhe fëmia është problem dot, shpërblimin më të madh ka por tua dhënë Zoti i Gjithësisë, vetëm ama mos harroni se jeni nëna e kurr, mos e harroni këtë mision, se këtë mision e shpërblen vetëm Zoti i Gjithësisë. Edhe njëherë Zoti ia shpërblet gjithë mësuesve, gjithë nënave, atyre që japin për kënaqësinë e fëmijëve, për kënaqësinë e familjes, juaj shpërblen Zoti më të mira në këtë botë e më të mira inshallah në botën tjetër e nuk na bën ne atyr që i hyjn hak mësuesëve tan ose nënave tona allahumme amin amin amin alhamdulillahirabbil alamin inna allah wa malaikatehu yusalluna alannabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammedin fil awwalin wa salli ala muhammedin fil akhirin wa salli ala muhammedin fil mala'il a'la ila yawmiddin allahumma ij'alna mafatiha lil khair magaliqa lisharr allahumma rabbana hdinna wahdhibna waj'alna sababan li نكتدا اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اعز الاسلام وانصر المسلمين اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم ربنا لا تعاملنا بما نحن اهله وعاملنا بما انت اهله انت اهل التقوى واهل المغفره اللهم امين امين امين الحمد لله رب العالمين الله يا ربنا افتح ذب واقم الصلاه